The house, the house is in the end To go from the deserts, from the deserts Today is the day and the day הבעה סיפר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 ‫ז'יקרוי את חופות, ‫ז'יקרוי ז'נקור, ‫ז'יקור. ‫תשורו רבתא, וביין כתובה, ‫ז'יקור פטנדו, לקרניו, ‫אי דמא מניאנה, ‫טומאלו, זה מור ספירה. בוא נתון לך דירה, כמה נאפן בוא נטמפה, מניאנה, תמרו, מהלוויר זה בלאנס, מה נוטרו ונוטרושם, תנדרס וביאר דיולנס, הפוסט בדיר די פארה, בוז'וסטי טריבי, ורנט דואל פעמים אסתר. תגזיר, שם זה לירים, מניאנה, תמורו, היסטוארה סוויר, פינוטרופסטה, זה נוטרולי. מונוס ינא הדרס, הבום שלה לס, תומס סובני, שבזן ריב, שוודי.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 הקליטו אותו סילבי ורטן שהייתה אז כוכבת גדולה בצרפת. ה-80 או ה-70? אה, ה-70, סליחה. ה-70. זהו כשל ירדנה זה מ-83. נכון, ב-78 נדמה לי okay. שהוא יצא. ובעקבות זה, אחרי שחזרתי לארץ, הייתי 11 שנים בצרפת, חזרתי לארץ, הבאתי איתי את השיר, וירדנה שמעה, ואהוד שמעה, ו... זה הפך להיות בעצם המנון של, של מי ש...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 וזה אכן הצליח. ויש גם ביצוע אנגלי, מילה נוסע, נשמע אותו בהמשך, של אה, צמד שנקרא מארק אלמונד, זה לא מארק אלמונד, זה, הוא גם הוא כותב לא, את השם ב... שלו, NK yeah. בסוף, yeah. זה מארק אלמונד. אה, mm -hmm. אז מה אתם רואים, שנשמע גם את הביצוע של אה, רוחמה? Mm -hmm. הביצוע של, אה, של רוחמה? הנה, חלומות, הגרסה, המוכרת. המוכרת יותר, אם נצליח uh, לפתוח אותה פה, משום מה אנחנו לא מצליחים, אז אנחנו נוותר על זה, אבל אם נרצה נשמע אחר כך את uh, רוחמה. והנה תקליט שאנחנו הורדנו אותו מקודם, כשהוא כבר היה מונח על הפטפון, כי אמרנו, uh, בואו נתחיל עם דברים קצת יותר, יותר מוכרים, אז אנחנו רוצים לשמוע עכשיו את The Misrusos. איזה שיר? איזה שיר? איזה <אח> שיר? איזה צד? אני לא יודע. אילפורקיל רוויין. אילפורקיל רוויין. זה שיר מספר חמש בצד ראשון. שיר מספר חמש בצד ראשון. אמירה שמה את התקליט. מספר חמש, בינתיים, ספר לנו משהו על ה... דמיס אורסוס הגיע אליי הביתה. כן, בצרפת. בצרפת, כן. יש לי חבר שעבד איתו שהיה שלי, שהביא אותו אליי הביתה. הוא ישב ליד הפסנתר.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 זה היה שיר שאז הייתה חברת CBS שהריצה אותו, שמה אותו בתקליטים, תקליטי נבחר שלה, והוא הצליח יותר כן, מאחרים. כן, מילים רימון, אם אני... אפרים רימון. אפרים רימון, והנה בלד על השנה, כאמור, שיר שתמיד נעים לחזור אליו. autant bent oops said share I think the shall be k cover the According Oh no.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 עצה, ואנסל ואנסין זה דה, איי, עצה, עצה, איי, עצה, נברסת תחלוייה תחלבי בקרדם, אי עצה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 אני חושב שזה אותו שיר ששמענו קודם. יכול להיות שהלייבלים התהפכו, בואו ננסה להפוך את התקליט. בואו ננסה להפוך את התקליט, תנסי את מספר שלוש בצד השני. אוקיי. ואז אנחנו נוכל להאשים את חברת התקליטים בלייבל ההפוך. CBS, תפנה ל-CBS. CBS, אנחנו עוד CBS. נטפל <laughs> בכם. <בחיים>. מצד אחד <laughs> הבאתם okay, לנו את בלד על השנה היפה, ועכשיו אתם עושים לנו פה לייבל הפוך. הפכנו צד. הפכנו צד, ותכף נראה. אם זה זה. זה מה שנקרא סיבי עסוקים. קיבי, אתם רואים, האשמה לא בנו. הלבלים הפוכים. קיבי, אתם שהגיע סוף תקופה. אבל את זה לא נקלט. את ממשיכה. Kailu klum lo kara Az ma'ani ioset eitah Eich orid et amasak Yishak derek achat kura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 הסכנים מוצא מוצא, איך שוברים את החומה, יש עוד דרך אחת כולה.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 Je suis tombé amoureux de la femme fatale n'y a rien de plus dangereux pour un sentiment mental Et quand j'étais malheureux j'entendais le signal qui vas te faire manger par la femme au bijoux tu vas te faire manger par le grand loup garous maman maman èje ton enfant? מאמי מאמי, ויש סרטון פתי. מאמה מאמה, נאמר בונדן פעם. מאמה מאמה, לוסקר דלוביירה. נא נא נא נא, מאמה מאמה, לוסקר דלוביירה. dans le grand jardin secret dont nul n'est revenu alors là je me dirais devant cet inconnu tu vas te faire manger par le grand mari tout tu vas te faire manger par le grand loup garrou maman aux avant protège ton enfant mamie mamie veille sur ton te dire ‫מאמן מאמן, נמאמון דרופה. ‫מאמן מאמון, לוסקל דלוביירה. ‫לא, לא, לא, לא, לא. ‫מאמון מאמון, פוטג'ה טון אמפור. ‫מאמי מאמי, ויהיו סרטון פתי. ‫מאמן מאמן, נמאמון דרופה. קומפניון דה לשונסון עכשיו הלהקה הזאת נדמה לי הוקמה כבר בשנות סוף שנות ה-40 <מח> או משהו כזה. הם עוד קיימים בכך זה או אחר? לא, לא, לא, לא הם, או... הם, כבר, הם כבר לא חיים. לא, לא, לא הם, <laughs> אבל אולי צאצאיהם, <laughs> לך תדע. אולי ממשיכיהם, אתה יודע. ממשיכיהם, כן. עכשיו, נורא קל להתרשם שהלחן הזה, יש בו איזה שיק צרפתי. זה היה בכוונה, או פשוט זה בגלל שאתה בצרפת, אז זה, זה נדבק לך, העניין הזה. <laughs> כן, אני, תראה, חייתי בשב, בצרפת 11 שנים. אני הושפעת, אני ידעתי שאני כותב לקומפניות דולשנסון. חיפשתי שיר שיכול גם להתאים להם, כי תמיד חושבים למי אתה כותב יותר את שיר, אין טעם שתכתוב משהו שלא מתאים למבצע. אז חשבתי, וזה הסתדר, זה התחבר. כן. אז ככה, כשהמיקרופון היה סגור, דיברנו פה על שירים לחתונה, ויש שיר אחד, קלוסקי כתב את המילים? שמולי, שמולי קלוסקי. קלוסקי.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 לא אגיד שזה היה עד המקרה, כן? אבל השיר הפך להיות לשיר uh, שמתאים להרבה מאוד אירועים. השבעת כי... טירונים. נכון, <חל> חרבות. בדיוק, <חל> ליד הכותל וכל מה שקשור למה שהמילה נשבע יכולה להעיר בדמיוננו. ושיר שיש לו המון המון ביצועים, מאוד ביצועים. אם אני לא טועה, יש לו איזה 600 ביצועים בכ בכל <חל> רחבי.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 כיוון הנכון לשיר ולחבר את, את, ה, את, ה, את המוזיקה והמילים למבצע. זה קרה לא מעט. אני חושב שהגרסה האנגלית שהזכרנו של מרק אלמונד, כן. שנקראת Just a Friend, חפשו את זה ביוטיוב, היא דוגמה לזה, למשהו שהעיבוד, האינטרפרטציה, מאוד מאוד... לקח את השיר לכיוון לגמרי נכון. שונה, אבל מאוד, אני מאוד אוהב את העיבוד הזה. כן. ועכשיו אנחנו uh, נשמע את חיים משה, שער uh, נשבע, ואחרי זה אנחנו נחבר את זה, uh, אפרופו ביצועים ואפרופו קלוסקי, לעוד uh, פרויקט של uh, uh, ירקלינגר. הנה.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 בחיי אני נשבע, נשבע כמו פרפר פר לאש, כמו גופי המתרגש, באהבה נשבע. וכשאור היום יכבה, יישאר לי עוד הרבה. את יפה כמו כאב, באת ולקחת פינה בלב. אני חופשי אלי אכפה, כמו שאני אני נשבע. נשבע, כמו היום הזה שבא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 שרק יהיה נשי היד הן, שישאר לי בטח לחלום. כשהאהבה חמה קוראה כילד כת שבעיניו התום. עמוק עמוק אני עוד מבקש, סוכת שלום לנו אף בצלעה, אך מאמין שהמעט שיש לי גם הוא הרבה יותר ויותר מכל תפילה שרק יהיה מה שהיד הנה זה לא הרבה, אך זה כמעט הכל רק שאוכל עוד להתגל אל המחר ולא אל האתמול שרק יהיה מה שהיד הנה זה לא הרבה ארצה, <אח> <אצל>, זה <אח> כמעט הכל, רק <מח> שאוחרנו <שהוא> להתאגר <אח> <נתגל, אח> אל המחר <אל> ולא אל, אל, <אח> <מח> אל <אח> <אח> האתמול. זה כמעט הכל, עד שאוכל לא להתגר אל המחר ולא אל האתמול, שרק יהיה מה שהיה רגע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 כמו השיר הזה שהוקלט במיוחד ויצא לרדיו, אבל כן, יש, יש עבודה מאוד אינטנסיבית עם המקהלות. אז אנחנו נמשיך עם יאיר קלינגר שר, וזה הכלי שדרים, די.ג'יי, שיר שאהוד מנור כתב את המילים, כן. נקרא אביו שלי, ממתי?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 בראשים גרשו בכוח את החום, איך קיץ ושרה חייבים היו לברוח. פרח נח בכף ידים, פרח ישר, פעם היה הוא כה בהיר ורעלה Who will say if there are in the sea Or things outside the sea? What is there on the white sea? Apart from the sea, on the front of the sea? The sea is on me now The sea is on me The sea is on me רץ מהר ולא נהייתה זוכר את קו התפר, ופתאום ימים בלי מטרה, כמו דפים קרואים ספר. בואי, כלת אביב שלי, בואי, נשאר. פעם חשבתי שאכניע את הזמן.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 נוריד את התקליט של פסטיבל הזמר 1980, ואנחנו עוברים לעוד תקליט שיאיר הביא, עדנה לב. לא, הביא. מי הביא? אתה הבאת? תקליט שיש פה, כן. תתחלקו אחר כך, מי זה. נו, ועדנה הייתה פה לפני כמה? שלושה, ארבעה? שבועות, שלושה, ארבעה שבועות בדיוק אז הנה שיר. שנקרא עירי שבערים, שאתה הלחנת, רותי ספרוני כתבה את המילים, רותי ספרוני זה בשמלה אדום, כן. לא נשאיר את זה עכשיו. אז הנה, עדנה לב, תקליט שיצא בזמנו בישרא דיסק. בבקשה. אוספים להם חולות, איך בתי חרושת משלחים כל הדקרים לעירי מחרוזת באתר הפחמים, איך מתים בתים של סיפורים לזיכרונות, איך שמתנשאים למלוך OF COUST , language <laughs> language The song of the Rav How did she dance in all the songs? How did she dance? How did she dance? How did she dance in all the songs? to bear in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 בלי תנאים הקיץ סבב וכל חושיי נכנעים השמש לעולם זורחת כפריבה של עליי צונחת על ראשי, על כתפיי ועל כל חושיי אפשר לאחל לאדם בן שמונים ויום שנראה טפו טפו. הדבר הכי בנאלי ושגרתי, ו... להמשיך ליצור ושיהיה כוח במותניי ליצור. זה חשק, זה חשק. חשק יש לך. בינתיים, כן. ו...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 ש An ش היי משם, יעלו מקץ על מרת מנהח פושך וישובו אל גבולם. היי משם, ויבואו אל האוב ואל ביתם. יבואו אל ביתם.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 בפני מבול, בפני כליה, זוגות זוגות, רביל אל התיבה, עד שהגיעה הבשורה. היי, היי משם, ועלו כתבר כלו המים, ואופי יד קשת אין אישה, ויונה פרסה כנף ממעופה על פני החרדה. תרמוות מן החושך וישובו אל כולם. היי משם, ויבואו אל האור ולביתם. χlo Briχ Boχ Hτα Bo El Benit Che My Said They Said The day of the day And the day of the night By the light And the voice That will be That will be That will be That will be Let's go, son To the end Let's go Let's go Let's go To the end of the day Let's go, son בשנים כבר האופק לובש, בואי ילדה, אהבה מרחש, בואי בוא ילדה, חלפל בוא יום כבר חמה, בואי בוא בוא ילדה, בוא בוא בוא בפניו בוא אור נדלק, רוח של ערב אל הראשון. <ערב> A great night When lightning eth and nothing this may matter by all שחורו של הלב על שלכת ורוח סתבית של הטיפי ידעתם.